Monica Niculescu a fost eliminată din runda inaugurală a turneului de la Washington. Ea a fost învinsă cu 6-3-6-4 de reprezentanta gazdelor, Cristina McHale. În setul al doilea, Românca a condus cu 2 la 0 și 4-2. Amintim, după ce a părăsit surprinzător încă din optimiovanul de la București, Monica Niculescu a acuzat dureri la spate și a spus că va face urgent un control medical. Da. Deci de săptămâna viitoare începe fotbalul și pentru noi. De, din weekend, practic. În weekend ne încălzim cu Liga 1, dar săptămâna viitoare e Liga Campionilor. Păi și ce o Liga 1 nu e... Nu Liga 1 te duce în Liga Campionilor și ba în da. Europa League? Ba da, din păcate, da. Cine începe de vreme... Și da. termină de vreme. Ce-ai uitat să spui că azi rapidul află dacă e în faliment sau uitat, nu. N-am uitat, George, dar n-am vrut să-ți... <laughs> <laughs> exact. De mâini să sperăm că, nu, da. că altfel mâine nu te mai găsim. <laughs> Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pe aceeași frecvență cu tine. N-am uitat de promisiunea ah. făcută ieri, la final de emisiune, așa că începem cu Guns N' Roses. Au zis, nu m uitat. Cu cine mai e știrea astăzi? Ca să știu ce mai ascultăm. Mai cautăm repede ce mai... Căutăm, da? Da. Bine, Paradise City începe deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, 7 și 16 minute. Zic că ascultați ACDC la Europa FM, Ui, dar mă, sunt ganse să știți. 7 și 21 de minute asta, așa ca să ne recunoașteți. Suntem deșteptarea, suntem bine, suntem sănătoși și am promis piesa asta. Facem o infuzie imediat de Enrique Iglesias, domnul Vlad, ca să vă reveniți. Pf, ce am prea mult, rog. Bine, ca să deschidem, am găsit o știre care m-a intrigat și care începe în felul următor. O companie producătoare de diamante. Din Asia Așa. Oferă cea mai scumpă experiență gourmet din lume Pentru 2 milioane de dolari Când 2 văzut, milioane de dolari? Da, diamante zic ce, să crânsă să lindind, sau... Cum adică diamante? După care am citit în continuare Un concept ce presupune degustarea celor mai scumpe feluri de mâncare O călătorie cu elicopterul și o croazieră privată de lux Auzi, dar nu mai bine te însori, te costă mai mult <laughs> da? Și zici că e de lux? E și de lux da, până la un punct Deci ăștia sunt din Singapore Și e așa, călătoria asta durează 8 ore Mamă, deci mănânci 8 ore <laughs> Îți dai seama? Cu... Au ce mare lucru da. care e noutatea? <laughs> Mergi la o nuntă la noi, te așezi la masă la exact. 7-8 Și te mai ridici dimineața Se întâmplă în Singapore Treaba începe cu un zbor cu elicopterul, în timpul căruia poți vedea cele mai spectaculoase priveliști din Singapore. Clienții sunt transportați apoi cu un rol royce către loc unde vor pleca într-o croazieră privată de lux. Deci mănânci pe apă. Uh -huh. Asta e. Pe, a, cred că de asta durează 8 ore, că da. mănânci și plângi, mănânci. Da, eu aș mânca pe varză, da. orice e pe varză. De și, că, a, nu, uite, China va fi ținută la celebru Marina Bay Sands Hotel. A, e faia mă, așa, acolo da, mergem noi doar Da, da. Da. Ce include meniu? Vreți să vedeți ce include meniu? Uh, Salată no, de băf, no. de da, nu? Sarmaluțe, nu? Buchețele de salam de Sibiu exact. cu... Exact. Niște telemea, -te fumarar. Frec frecată cu mărar. <laughs> ce bun platou ăsta Da. Asta e, nu? Rulour de șuncă de praga. Da. de Cu salată de crudități și <laughs> de, de șunca de, de șuncă de praga. De, șuncă de praga. De de praga. <laughs> păi nu gândim. Ce mai corobioare de? Ce sunt alea, mă? Corobioare, vreau. Da. <laughs> cu alea cu, da, da, dar, da, cu da, morcov. Da, da, da, morcov bras, <laughs> <ras. laughs> că încă se mănucă de astea de ceramică. Astea sunt nemuritoare, măi, nemuritoare. Dar a fost zafla mare săptămâna trecută și a Găsi gustul copilăriei din cantină Băi, nu există așa ceva Deci trebuie să experimentați Dacă mergem la mare acum, vă, da? vă duc Eu dacă vrei. Eu vreau, deci da Deci sunt e în continuare Din loc în loc, în loc Cârcium de la exacta Pe vremuri da. Regăsești gustul de acum 20. cordon bleu cu de ani. Da, da, da, da, Mam. da, da, da, da. De da. Băi, deci nu se poate <coughs> Bine, prețurile de acum ciorbica Mâncarea aia de... Și senzația Băi, eu mi-aduc amintea, am mestecat odată. Deci problema mea, când eram copil și mă ducea la mare la cantină și primeam ciorbiță de vită, da aia era cum să fac să scuip bolul de carne de vită, care era imposibil de, de mâncat și mestecat. De, de mestecat? mestecat N-aveai da. de mestecat în perioada aia. Mamă, și mestecam câte jumătate de oră carne aia și nu reușeam, n-ajungeam nicăieri cu ea și ai mei... Și că mea se uită, am ghit odată. Bă <laughs> <laughs> Deci, de vita a fost marginalizată atâția ani în bucătărie. Păi, vorbata e vorba tăi, bălțată. Ce da. sunt, dacă aia, dacă moare de bătrânețe, cum să o poți să o mesteci? Deci, asta, asta e meniu, bănesc. Mm. Pentru no, 2 are milioane așa. de euro, 100 de no, dolari. Stridi 3D, 3D belon, proaspete, cu spumă de șampanie. Cum o belon? Mie îmi place accentuarea proaspete, adică. <laughs> da, caviar almas. Cel mai scump din lume. Auzi. Nu suport caviarul, mi se face o scârbă da. <laughs> Hamon iberic, de asta am mâncat da. și eu. Hai e... okay. și pe stradă da. în Spania. Pagra cu de Traminer roz Ce al adică traminer pa Patio. Am înțeles. Traminerul e un vin. Deci Patio cu vin. Ficat de vită. Asta puteți face asta. și noi ficat de vită. Da, care problemă? Și e până acum îi facem da. tot. Friptură de miel. Miel. Ce ai făcut, Supă de pui Bres. Da, nu știu. Da. Bibam vârgat. Botezi zici vres? Biban vârgat. Asta Azi, Bibanul e mai dificilitate. de dificultate. Asta, mei, asta, ru zi. asta se găsește în pușcările din România. <laughs> La prima condamnare e Bibam Știi <laughs> asta, am o rudă cu ăla cu cerbul ăla pătat de ieri, <laughs> cerbul pătat și Biban vârgat. <laughs> Porumbel fiert și la noi, păi, Mamă, pe plajă. dar nu vin să un <laughs> aici asta. ia părumbelul, neamule. N-au no. fiert la noi pe plajă, la mama acum, cum? Ba da, cu să da, să fierbă și porumbii, porumbii no. de la mine, de la bloc. Haide, ma da. Are mașina murdare. Așa, Mamă. mușchi de vită miș... -mi -mi -ma. La grătar cu lem de măr. Acum eu nu țelegi. Mușchi de vită La grătar cu lem de măr. Cu lem cu lemn, băr. lemn. Eu nu înțeleg dacă. e ai făcut la grătar cu lemn de dacă, Da. Sau dacă muștiu cu lemn. Poate eu muș cu lemn. Sunt traduceri. Tu da. ai făcut traducere? Nu. <laughs> <laughs> nu șeful. Nu doamna. <laughs> da. da. Și diverse băuturi. Cum ar fi? Căpșunică, molan. Avem un molam bun de la noi Vin, de la Casă. Vinul Casă vinul casei de la Casă. Sai <laughs> <Zyber. laughs> Avem așa. Mm. Domaine Le Fleuve Chevalier Montrachet Grand Cru wow. După care Chateau Brion După care Oremus Tocaiaju Putonioș <ră> Mamă, mi-ești cârbă, n-aș bea așa ceva <ră> În viața mea când aș vedea Ce a adus, mă? Un domeniu de la Românei Conti român, Saint vivon Grand Cru Pleacă, bă, de aici <ră> cu asta <ră> Întrebarea dimineții Păi ne batem jec da. Ce dimineții. mâncat Luca? sau băut de lux ultima oară? Nu no. no. Care e felul tău de mâncare preferat? Unul ah. singur bun, Unul singur unu Bine. Preferul, tău de... no. preferul tău de mâncare <laughs> da. preferat Hai uite aici ai putea să dezvolți da. Luca la felul da. de mâncare Un preferăm. fel de mâncare. dacă îmi dă unul singur. Unul unu singur, singur frățioare. Unu. Dacă unu. ar fi să fie așa, să alegi dintre toate pe pustie și să mănânci da, mai da. mult o săptămână, nu, nu poți. Da, Sau fine. nu știu, ultima masă, știi? Gândește-te. <laughs> da. Da, chiar de vită ultim... de cu sos de piper verde. Cine? Bă, ai, cum? -ai luat? Ai zis? Mușchi de vită cu sos de piper verde. Wow, iar Asta îmi place cel mai mult și fac cel mai des. Eu mușchi de vită cu sos de gorgonzola. Iată. Na. La mine nu se vede, ardei un pluti. Ah! <laughs> Care e mâncarea ta preferată? Un singur fel, spune Ține adică... la 1769 SMS cu tarif normal sau pe pagina de Facebook Europa FM. ce? De deci, ce? Deci, ti -ți place Cristoi? Eu un Cristoi? <laughs> Cristoi era ardei umplut, de un nu? Nu se mai poartă. Nu mai e ardei un pluti. <laughs> nu mai e. Numai 1769 vorbind de mâncare. Cine dimineața asta nu e că ar fi. Prima oară. Un singur fel de mâncare da. preferat. Care da. e mâncarea ta preferată? Un singur fel, să vedem care e Poți Așa... să zici și prăjitură dacă vreți. Și prăjitură, mergi, mergi și prăjitură. Da. a, 1, 7, și -a zis 6, 9, SMS cu tarif normal. S-a schimbat regulile acum. Pagina de Facebook, de norocire. Gândește-te, deci saf, mamă, prăjitură cum să aleg eu o prăjitură? Nu, tiramisu. Înțeleg că Luca face tiramisu. Mie Azi ne faci nou la mare tiramisu? La mare nu. Mi-mi da place În crei. București vă fac. În București? Da? da. Faci în seara asta pentru mâine? Nu. Mie îmi place cremșnitul. Sau după cum a spus un domn conlocuitor într-o cofetărie către doamna cofetăreasă, era foarte furios, i-a zis, doamnă, eu a cerut creșnit, creșnit îmi dați. Creșnit vreau. Așteptăm răspunsurile voastre, ascultați deșteptarea, Bună dimineața!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 Intre pe live pe plaja.pro și află programul complet al celui mai tarei concert al verii, Europa FM live pe plajă cu sprijinul primariei municipiului Mangalia. Refresh by Pepsi. Ier a fost, mâine va fi, azi este cea mai fragi zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurii noi, profită de prospețimea zilei de azi. Ca o flandare pentru tine, oferte fragi.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 Din cauza diarei, ai vrea să iei și toaleta cu tine? Stop trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diarea de orice natură la copii și adulți. Stop trans spune stop tranzitului accelerat. Stop trans și pleci în vacanță liniștit, acum cu șervețele umede de cadou.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 Citiți cu atenție prospectul. S-Line System, silueta perfectă la orice vârstă.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 Detalii pe Ikea.ro Ikea, idei pentru acasă Atențiune națiune Malta Travel declară deschis jocul de-a cine își face mai repede vacajele de vacanță O Oferte speciale last minute cu plecări pe 21 și 28 iulie în Malta Plădește avion 299 de euro și ai gratis 7 nopți de cazare cu mic dejun inclus Intra acum pe Malta.ro Pregătim instrumentele Probăm microfoanele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 Așa dintre Venus și Saturn vă așteaptă vița de vie la Europa FM Live pe plajă. Mergem la Europa FM Live pe plajă, am zis prajă, nu? De la prășel, Toate concursurile care au ca premiu vacanța la mare de săptămâna asta și de săptămâna viitoare duc la Pe plajă. Europa Travel ne ajută săptămâna asta și săptămâna viitoare. Da. Ce voiam să spun? Toate gândurile spun. se îndreaptă către noile metode de tortură gastronomică pe care ni le transmiteți voi prin SMS la 1769 și pe pagina de Facebook. E plin de mesaje. Întrebarea dimineții. Care e mâncarea ta preferată? Da, noi le citim și nu putem să ne concentrăm, dar până mai dați voi mesaje, fiți atenți o altă temă de gândire, o idee. În Oslo, care este altfel cunoscută și în drept capitala Norvegiei, primăria începe să desfințeze parcările din centrul orașului pentru a forța interzicerea mașinilor în zona Până în 2019 Deci în următorii 3 ani Primăria Băi, speră de... să nu mai fie mașini Deloc prin centru ce de... Da, parcările vor fi înlocuite începând De anul viitor cu magazine Restaurante, zone culturale Și așa mai departe scrie automachet.ro păi Care idee? ideea? Fiți atenți, și deci care este ideea? Ci că dacă n-ai unde parca Nu vei mai folosi mașina și noi, ca bucureșteni zicem <laughs> am fost niște vizionari. Da, da mă, să, noi, noi suntem -avem... pregătiți pentru asta de de zi Ce mai pregătiți? pregătiți? Parcările. <laughs> da, și când le-au făcut Frate, lumea este atât de dezobișnuită de parcări Încât nici nu le folosește În centrul Bucureștiului, parcările alea subterane De la da, universitate, da. Auzi, de la Inter, am? de acolo Sunt nefolosite la... Eu nu înțeleg ăștia norveginei ăștia La ce folosesc trotuarele? Da, chiar așa Cine, cum, nu, nu au trotuare nu, ăștia nu, Serios? Ce <laughs> La intrarea în bloc așa, să pui mașina până în scară așa. Frate, nu se descurcă deloc. Da. Deci raiul parcagilor se mută Nuslo. Da. Dăi, dăi, dăi, dăi, dăi, dăi, dăi, Hai, dă așa. -o așa. -o așa. Hai. -o așa. Șeful am opozez grijă da. Am eu grijă de ia, da. șefule. 5 lei e bine? Da, 5 euro e bine? <laughs> Pentru 10 minute. Deși cine are un garaj în centru nostru acum, dacă există conceptul de garaj în capitala Norvegiei? Uh -huh. Mămă, cine are garaj acolo zicea Natalia lovitura. Uite-s afine, deja Să nu nu mai aibă să ce să -ai mai ai voie, frate, garajul meu? Da. În Europa, mai multe orașe importante merg pe ideea reducerii progresive a locurilor de parcare. Țările din Nordul Europei par decise să elimine mașinile din oraș într-un interval de cel mult 10 ani. Finlanda a propus o serie de măsuri pentru ca mașinile personale să nu, mai drept, să nu mai aibă dreptul de a circula în oraș începând din 2025. Acum Norvegia ia măsuri asemănătoare. Zona centrală din Oslo, despre care se vorbește, este... E destul de mare, deci dacă ar fi raportată la București, ar fi cam așa, o, cam între Parcul Tineretului, Cotroceni, Arcul de Triunf și cara Moșilor. Deci, Ceva mai mult decât Focșaniu, <laughs> dacă ar fi să ne raportăm așa. și la alte Cam așa ar fi. Orășele. Până aceea, ce disciplina sunt. Deci desfințează parcările și drept urmare oamenii nu se mai duc mașina, că dacă nu mai au unde să parcheze legal... Frate, n-o se. Să... Prea cuminți. Noi prea ca norvege. Niciodată. Nu <laughs> niciodată, niciodată. Enjoy the silence. De pește mode. Și revenim cu răspunsurile voastre la întrebarea dimineții, care e mâncarea preferată? Un singur fel. SMS-uri la 1769 sau mesaje pe pagina de Facebook. The Welcome to my little world, faithful to me, it's right through me, don't you understand? Oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, it's my arms, words are very unnecessary, they can all Unforgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do one fm 7 și 45 de minute. care e mâncarea ta preferată? V-am solicitat doar un fel ca să nu leșinăm. Aici ne, ne va fi foarte greu astăzi. Da, da, se să creceze asta. din toate mesajele. Dar începe așa, repede. Sarmale, non-stop, spune Claudiu din Mureș. cearbă de burtă, fasole cu afumatură, spune Robert din Burlad. Hai frate, ia Paste, 4 formagi, spune ia, Monica. Ia ușurel. Să, să ne ușură. gândim. Ce? Luca, Luca, Luca vino înapoi. <laughs> Nu, ți-arău, vino înapoi, se poate Păi ce asta? Vino să suferi cu noi aici Mâncarea mea preferată e pălinca cu prune crăpate Spune Paul Cu prune de crăpate? Da. Deci crăpate de dulci, ce Orice sunt? Orice pe bază de paste, Chris M, Chris București Friptură de miel, spune Nicolae Fructe Bă, de mare, spune America. Prăjitură cu măr și au urma cu de toate. Asta nu știe să savureze fratele. Dă prea Deci că citește mica publicitate. Mă și staf... cu sos Gorgonzola. Aici al meu. La desert. Cum Nu scrie. Nu scrie. E anonim. Uh, fica de caprior. Sarmale, sarmale, sarmale, sarmale, sarmale. N-am mâncat niciodată Fica de caprior. Nu e nimic. E mânca lasă cu. Cerbă de fasole cu ceapă roșie. Am rugăminte. Pastramă de berbecu. Băi, de berbecu cu ciuperci la grătar și sos de usturoi, spune Bogdan. asta, să zică ca interpretată că de când văzut câmpiori la supermarket. Pâine proaspătă, slană nouă cu ceapă verde, brânză, roșii. Iu! cu un sore și roșii. Ai ce bun. N-o să niciodată Volch cu pastramă de oaie. Pâine de aia cu cartofi. Semnează cuca sucă da. sau tucă? Cucă. Cucă. Ce Suca. Care-i mesajul, tuca? Bulj jobănesc. cu pastramă de oaie. Ah, da, dar nu de oriunde. Nou. Din ticușul nou. Da, ce drăguț. Sos de limbă, spune Validin Giurciu. Hai de capul nostru. Hai de capul. asta e. Ciorbiță cu cartofi, cu costița fumată. Și tarhon, uh -huh. marcel. Mici cu crnați și slanina, friptă. <laughs> mă rog. Ioana. <laughs> Ioana care un bahar de aici. Și Ioana Tudor Bere, Vasile, Satul Mare. Ioana care mănâncă aici dimineața sâmburi de rodie și da. kiwi necop și astea se strâmbă când de aude astea îngrozitor. Crap cu stafide. Crap cu stafide? Da, da, și că la așteaptă la, la curentita câmpul Cum da. e crap cu stafide? Ce a la grătar bine. cu bere, Simona. Nu e prea dulce. Pui de curte la grătari cu pâine caldă. Ce se zic? Paste a. cu patru feluri de brânză. Ciorbă de burtă Hai gata, hai să mai dălei orele Cuadro Cuadro pâine, formagiu, pâine da. Cu adroformagiu Cu adroformagiu cu și jumări <laughs> Și ardei Și ceapă După se tastează cu fluid se ta, Nu, se tasează cu fluid roșu Ai da. înțeles? Gata, bon hai Cu roșii gătite Plec Nu mai pot Fii atent, avem și pe Facebook e. <laughs> Da, salată sănătoasă din ceafă de porc cu cartof prăjiți Așa se <laughs> Zice Mirgea Ce mai avem aici? Um, Albertino mm. din Thailanda, mm. Gaipad met mamuang. Bine. adică legume. Gaiposica. Pad... Gaipad Gai ma... met mamuang. E grea limba thailand. Gaipad Gai. Gai met mamuang. Legume cu pui și vor... jo. Nu vorbește mm. thai thailand. Eu fluenzi. știu mango sticky rice, care este un desert tradițional în Thailanda, cu da, orez da. lipicios, cu lapte de cocos și cu mango copt. Mă recomandăm să faceți acasă folosind lapte de cocos. Da. Borș de pește, zice Cristian Roșu, făcut cu prietenii în mijlocul deltei, cu apă de Dunăre. Pește proaspăt, pescuit, care som, și neortodoxul mușdei. Păcat că nu am o poză, plângeați în fața microfanilor. Mă rog, plângeam și așa. Vedeți eu aș, sincer acum, ați face ciorbă de pește cu apă din Dunăre? Obligatoriu. Păi, toată Europa face pipi și caca în Dunăre. Zău, vorbesc serios și la noi se strânge tot. Cum să iei apă din Dunăre și... Nu, oh, dar în fierbe <laughs> <laughs> Ok Pipi fierbe să... Adică Și ce rezolv cu asta? Adică, știi cum, dacă persoana e <laughs> sănătoasă este atoasă, steril, cum? După cum a încercat să demonstreze Păi nu-i cam, nu cam dimineață Care făceam terapie asta? de la Misa Cum Da zice, bivolarul, bivolarul. Da, da, da. Nu? Păi pe bune, adică Zău Da Uh, Lucian zice Sincer nu cred că există ceva mai bun decât Cartofi prăjiți cu ou de țară prăjit Cu ceapă și bucată de carne Bineînțeles tot prăjit Am mâncat ieri ultima dată da, Și cu mamăligă. Da, bărzo, Care în stilul lui zice Cel mai bun fel de mâncare zile fripte soției Și ea am gătește mie răbdări prăjite Da da. Leguma principală ceafa pe grătarel și niște cartofei și o sălațică. Îți place? Fiu cum var, ceafa să vă. dar să văd. Da, românașul, știi cum diminutivează ce el. Îmi place șemul românului ceafa de porc? -o facem zile. o sălațică și o. Da? O, cu niște cartofei președinte într-un fel, așa și da. Și mie îmi place. De fiecare dată să mănânc ceafa de porc, Oi. să ne zic, dar nu chiar așa să face o pasiune. Fii atent, la mine porc. în sat este un nene care are o afumătoare da. și un magazin în care vinde chestii afumate, cărnuri da. afumate, porcării cum ar veni afumate. Și vinde o ceafă semi-afumată Pe care să o faci pe grătar cu cărbuni Știi cum e? Deci după ce mănânci aia Înțelegi care este pasiunea românului pentru tine Nici nu mai mănânci de aia normală Nu mai e în regulă Deci ceafă semi-afumată Făcută la afumătoarea din Corbeanca este nebunie. bu Stropită cu apă de Dunăre Așa Chateau-Brian de trei ori pe zi Și odată la două Ce la mă, șatobrian? brian de vită Așa ce mai aveși? nițele cu pâine La grătar. Aș mânca o basculantă, Alexandra. Bă, de -și... Zice, sarmale de cu, cu măligă, tochitură, nu, nu știu ce, mâși de vită cu hribi. Băi, cât de greu se găsesc hribii totuși în comerțul nostru în capitalist, în, astfel, în, în țara, țara noastră. se găsesc dar, foarte ușor. Dar nu la restaurant vreau să cumpăr hribi de la supermarket. Sau de la... Băi, de la piața mi ca frică să cumpăr ciuperci. Nu știu dacă sunt... O trăvitoare. da, o trăvitoare. Și cineva ne trimite o poză, Mihaela, cu amandinele făcute de ea, presupun. Mihaela, te se Se frică de ciuperci otrăvitoare, da? Da. Deci, da, dar când erai mic, nu mâncai semințe, că fac țigăncile, pipin în nu, porumbel Așa, așa, așa zicea mamă Să nu cumpăr semințe Și nu mai cumpăra știi că așa, așa mi-am mi învățat mă, mă, tata Să nu cumpăr porumb fier De la siganși Că fac pipinoliță asta, <laughs> da. Și fierb în aceeași o Să așa, așa mă, mă, mă, mă, mă, de tot Ca da, de... frate, erau niște pișori Cu de... Bă, dar nu se pare ciudat Că de două ori În intervenția asta Am să la același loc De două ori? Da, de două ori mai nu mai gătiți să-l întoarceți. Fi atent. Laurenti ne roagă să ne oprim că ne schimbă postul. Da. Nu mai poate. <laughs> da. Bine. păi gata? Hai, să, Hai. Da, să i dăm Da. cu știri. 7 și 52 de minute. <laughs>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 la doar 22,99 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vino la Penny sau XXL să iei plușurile Vitaforce. Oferte valabile în perioada 20-26 iulie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place? Na cum bine, am udat vaca, de pacoperișco, pugăm eu sala. Și atât dată să m-ascult când eu zic ca să cele mai bune țigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran, rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Nopțitorii de vară. Alege până pe 6 august Din magazinele Flanco sau de pe Flanco.ro Mașina de spalat rufe Bosch 7 kg, clasa A+++, Program 15 minute Și 5 ani garanție La doar 1399,99 lei Preț la schimb Livrăm până la ușa casei tale Bosch, tehnică pentru viață Flanco Și să pornească din prima Fie vara, fie iarnă. Oh <laughs>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 Da, și ce mai noutăți, soțul meu s-a ales cu înțepături de țânțari, iar fiul meu cu urticarie. Ah, oh, și tu ești bine? E, și eu m-am ales cu arsură solară pe umeri. în vacanță? Fi pregătit cu Fenistil Gel. Tratează eficient mâncărimile, iritațiile, pielii cauzate de erupții cutanate, arsuri solare sau înțepături de insecte. Fenistil Gel calmează mâncărimile în doar câteva minute de la aplicare. Acest medicament conține maleat de dinetinden. Citiți cu atenție prospectul.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 99 lei kg, ulei de floare a soarelui Unira, un litru la 3,68 lei, hârtie copiator a 500 de coli la 10,19 lei, și detergent automat capsule Ariel Pods, 42 de bucăți la 38,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună! 10, 11, 12, 12 10. Când pleci în vacanță, nu trebuie să-i chești cu tine. Ia cardul tău Visa. Sunt peste 400 de ATM-uri în Europa care acceptă carduri Visa. Retrage bani așa cum te-ai obișnuit. Mai multe informații pe Visa.ro Când ești împundați și epuizat E fiți aducem nu de regioară Când simți că e foc Iar febrea face loc E fiți aducem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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării. Vremea se menține răcuroasă locală în regiunile vestice, nordice și centrale. În zonele montane și submontane vor fi averse și descărcări electrice. În capitala așteptăm o maximă de 28 de grade și doar trecători vor fi condiții de ploaie slabă. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi asupra propunerii de revizuirea Constituției în sensul definirii căsătoriei ca uniune între o femeie și un bărbat. Inițiativa depusă la Senat la sfârșitul lunii mai a fost însoțită de 3 milioane de semnători. Textul Constituției prevede căsătoria liber consimțită între soți. Peste 20 de organizații neguvernamentale au cerut Curții Constituționale să respingă inițiativa Coaliției pentru Familie. În opinia acestor organizații, demersul ar încălca dreptul la viață privată și familie. UNESCO este membru în conducerea Accept, asociație care militează pentru drepturile minorităților sexuale. E vorba despre o încercare a coaliției pentru familie de a redefini familia în textul Constituției României, dintr-o perspectivă religioasă, care, dacă ar trece, ar restrânge dreptul la viață de familie și dreptul de a nu fi discriminat, ar lăsa în afara definiției familiei, protejată prin Constituție, familiile monoparentale, familiile formate din cupluri heterosexuale care nu sunt căsătorite și inclusiv familiile formate din persoane de același sex. Demersul ar reprezenta, de fapt, un abuz de drept. Și pentru prima dată în România un cuplu gay format dintr-un român și un american a cerut curții constituționale recunoașterea căsătoriei oficiată în Belgia. Solicitarea va fi judecată tot astăzi de magistrații CCR. Din toamnă, fiecare cetățean își va putea plăti online taxele și impozitele, ne promite premierul Dacian Cioloș într-o postare pe Facebook. Anunțul pentru achiziționarea serviciilor bancare privind plățile online cu cardul a fost lansat ieri în sistemul electronic de achiziții publice, spune șeful guvernului. Dacian Cioloș a mai precizat că plata cu cardul este funcțională la ghișeele ANAF din 9 județe. Ministrul de Finanțe, Anca Dragu, va fi prezentă mâine la Timișoara pentru a prezenta informații privind extinderea în țară a plății cu carduri în sediul. Cadru... În... În... Anaf. Fostul premier român, Victor Ponta, apare pe CNN pe o listă de 10 politicieni acuzați de plagiat. Contextul este dat de scandalul în care e implicată soția candidatului republican la președinția Statelor Unite. Melania Trump e acuzată că în cadrul Convenției Republicane a copiat pasaje întregi din discursul susținut de prima doamnă, Michelle Obama, în 2008. Ștefan Neunte vine cu detalii. Lista întocmită de jurnaliștii CNN începe cu vicepreședintele american Joe Biden. În 1987, pe vremea când candidat la președinție, a fost acuzat că a imitat un discurs al laburistului britanic Neil Kinnock, susținut cu doar patru luni înainte. Al doilea pe listă este președintele rus Vladimir Putin. În 2006, el a fost acuzat că a plagiat 16 din cele 20 de pagini ale dizertației sale în economie. Fostul președinte ungar, Pal Schmidt, un fost campion olimpic la scrimă, a demisionat în 2012 după ce a fost acuzat că a copiat peste 200 din cele 215 pagini ale dizertației sale. Fostul premier, Victor Ponta, apare în lista CNN, care precizează că guvernul României a devenit obiectul unor critici internaționale din cauza scandalului plagiatului tezei de doctorat. CNN prezintă și cazul președintelui Barack Obama, care a fost acuzat în 2008 de purtătorul de cuvânt al campaniei rivalei sale de atunci, Hillary Clinton, că s-a inspirat din retorica guvernatorului de Massachusetts. Președintele american a recunoscut că a folosit câteva cuvinte de la acesta la un din de colectare de fonduri. Donald Trump a fost declarat în timp oficial candidatul Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 8 noiembrie la Convenția din Cleveland, desemnarea oficială are loc la 13 luni de când și-a lansat candidatura, și în urma unei campanii în care și-a 16 rivali și-a provocat controverse la fiecare pas, notează Reuters. Rivala lui Trump din tabăra democrată Hillary Clinton a reacționat imediat pe Twitter. Donald Trump tocmai a devenit candidatul republican. Contribuiți acum pentru a ne asigura că nu pune piciorul în biroul oval. În Franța, prelungirea cu șase luni a stării de urgență până la sfârșitul lui ianuarie 2017 a fost aprobată de adunarea națională într-o ședință care s-a desfășurat azi noapte. Decizia vine la câteva zile după atentatul care a făcut 84 de morți la Nisa. Proiectul de lege urmează acum să treacă la Senat unde va fi dezbătut astăzi. Ioana, mulțumim pentru știri sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Comitetul Internațional Olimpic a luat primele măsuri împotriva Rusiei după scandalul de dopaj sistematic. Forul a amânat luarea unei decizii privind suspendarea tuturor sportivilor ruși de la jocurile de luna viitoare, în schimb le interzis acreditarea oficialilor menționați în raportul McLaren în frunte cu Ministrul Sportului, în ceea ce îi privește pe sportivi, ci o anunță că analizează opțiunile legale pentru a-i suspenda. Se așteaptă și decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lozan în privința suspendării de la Olimpiada 68 de atleții ruși de către Federația Internațională de Profil. Amintim agenția mondială antidoping a dezvăluit că din 2011 până în 2015 în Rusia a funcționat un sistem de dopaj de stat securizat în care laboratoarele ascundeau și falsificau probele pozitive prelevate de la sportivi dopați. Luca Bastia, știrile din sport, mulțumim. Cred că ar trebui să intrăm un pic în alertă. Înțeleg că avem probleme și nu avem medicamente cu care să ne tratăm în perioada următoare. Noi. <laughs> nu noi, nu noi, să se intră în febră alegerilor. Doamne da. Nu Asta ar... e o febră periculoasă mai tare decât oricare alta. Nebunie, dar febra politică e dezastru. Și nu știu cum să rezolvăm. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. good și 9 minute. Bună dimineața! Republica Fantastică România e o situație ireală la o companie din Gorj transmite Pro TV, unde angajații care nu sunt chiar atât de mulți, mulți, mulți au avut 20 de ani de concedii medicale în 2015. Deci, precum făt frumos, numai că bolnăvicios. <laughs> e vorba despre compania Serv Rovinari asta. ca să înțelegeți de ce deci nu e o firmă privată așa care e o companie de prestări servicii deținută de complexul energetic Oltenia. Deci, practic, practic, nu în practic este o companie de stat. Complexul energetic Oltenia este 7-7% în proprietatea Ministerului Economiei și MinPrest este deținută de complexul energetic, deci indirect de Ministerul Economiei. Deci, oamenii sunt angajați practic, la minister, cum ar veni, da. E la minprestă asta care a încheiat anul acesta, contracte de 25 de milioane de lei cu complexul Oltenia, deci cu tăticu. Deci ei între ei. Ei între ei, ei cu tăticul. Este Așa. o companie și teoretic ar trebui să aibă pre să facă prestări servicii pentru multe firme. Și au uh, 42 de contracte cu diverse firme în valoare de 300 de mii de lei Așa. și un contract cu Complexul Energetic în valoare de 25 de milioane. De ce, clar? Ca să înțelegeți proporția. Da, deci la Minprez și peste 800 de angajați au avut în 2015 împreună peste 20 de ani de concedii medicale. Poate au avut de recuperat. Șișmen! La un moment dat, într-o singură zi, erau bolnavi și câte 40 de salariați din aceeași grupă de lucru. Deci, deci epidemie. Da, epidemie rău. Așa. Deci, în total s-au acumulat 8500 de zile de concediu. Asta o metodă de șmenuire a fondurilor salariale statistic e imposibil să fie atâția bolnav deodată, vă dați seama, adică ar fi vorba de o epidemie teribilă acolo. Epizodie s-ar putea să fie, dar epidemie, nu. Care e șmecheria cu corce medical? Angajatorul nu-l poate refuza, evident. Asta este dacă tot trucul. Bolnav? Deci dacă vrei să o ștergi de la serviciu și asta, să iei și bani, să fii că ăsta este tot trucul, adică bă, este crima perfectă pleci de la muncă, îți vezi de treaba ta, îți rezolvi niște probleme, iei și bani pe chestia asta și șeful nu poate să-ți facă nimic. Cum faci? Da, eu o la un medic, îți dau un concediu medical și ai rezolvat problema. Ce face omul în concediu medical? Evident... Bolește, dar nu în toate cazurile La firma asta care trăiește din contractele cu tăticul cu deținut de Ministerul Finanțelor Politica e pe cai mari, ca peste tot unde se învârn bănișorii de la stat Iată ce zice directorul de la Mimpres, Gabriel Georgii Deci șeful mare Da, șeful, directorul șef, cum ar veni Apropo de ce s-a întâmplat <laughs> directorul, <laughs> directorul șef da Apropo de ce s-a întâmplat și anul ăsta acolo sunt persoane care au fost în campanie electorală, deci la serviciu nu s-au putut deplasa pentru că au concedii medicale. Boala este locomotorie, dar în campanie electorală a putut să meargă, la televiziune s-a putut deplasa, ori la serviciu n a putut să vină. Da, deci oamenii acolo în județ se cunosc unii pe ceilalți și au văzut. pe păi, ăla care era el șef de sindicat pe nu știu unde și a zis că nu poate să meargă. Cum se ducea pe la studiourile locale de televiziune și făcea campanie Era electorală? Era prins <laughs> să <meargă acolo. laughs> Deci inclusiv anul ăsta continuă nebunia, salariații firmei din Rovinari continuă să fie bolnavi și anul acesta. Până în iulie aveau deja peste 5.000 de zile de concediu medical, deci cred că depășesc recordul de anul Stai trecut. Când... Păi vină parlamentarele, tu îți dai A seama o să Da, o să se îmbolnăvesc toți. Suferă, frate, la politică suferă ăștia ceva grav.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 If you told me you love me El que atrapara quieras o no, tú y yo unidos en conexión. Să David Bisbal, Without you am ascultat la Europa FM cu Andra, vă întâlniți pe plajă Sâmbata viitoare la Europa FM live pe plajă, puteți fi acolo Europa Travel vă trimite la mare pentru câteva zile, cazare, transport, pentru că vă luăm cu autocarul Ba mai mult, vă invităm și la spectacolul ăsta minunat, la care Vlad a fost A fost și el de vreo două ori dacă nu mă știu, nu? De, de, vreo două... de toate orile când am putut ajunge Când ai putut ajunge, da, vă invităm la live pe plajă Așadar, puteți câștiga o vacanță la live pe plajă. Dacă știți parola zilei și dacă veți asculta semnalul de concurs, Și intrați în direct. Cum? să de Ioana de Bine. Luca, știi ce e la Misoinița? Cine? Misoinița? Misoinița? Da, da. Da, da. auzi de Misoinița? Misoinița. Hai că ne spune Ferii Predescu imediat la Turul României. Nu pleacă nimeni, vă rog eu frumos să nu plecați, o să vă plac.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 Intre pe livepepllaja.pro și află programul complet al celui mai tarei concert al verii, Europa FM Live pe plaja, cu sprijinul primariei municipiului Mangalia. Refresh by Pepsi.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 Locul 2. Locul în 3. că schimbă tot. Fi că am să pot.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 În bună muzică Deșteptarea cu Vlad Petreanu Și George Zafiu La Europa FM Un altra. E hey, Un si è un'altra te con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, in un altro viso, cogliere in un so. Quelli sguardi sempre attenti, agli spostamenti, quando dal tuo spazzo me ne uscivo un po'. Ocupăm Marea peste doar câteva minute Dacă auziți semnalul de concurs Rămâneți prin preajmă să ne luați vacanța la Mare Din aceeași categorie Ocupăm Marea Turul României la Europa FM Există un concurs de frumusețe În țara noastră care se cheamă Miss Oinița <sus> <sus> Și de prima dată zic Miss <sus> Nu, <Oinița. sus> La care votează ce <sus> Miss Oinița! Nu, nu fii cioban! E un concurs de frumusețe, că nu fii momârlan! Da da, da, da, da. Care da. se organizează ori de câte ori în România, se organizează competiții naționale pentru fete la Oină. Cel mai multe misuri Oinița sunt câștigate de jucătoarele de Oină din comuna Horia, în județul Constanța. Este de altfel singura localitate din România în care copiii, tinerii și adulții sunt nebuniți după Oină și participă la toate campionatele Național. Deci Acolo se joacă Și din lume, Da, asta <laughs> mai <să zic>. bine <laughs> Cel mai înverșunat susținător al lor este chiar primarul comunei Un domn pe care îl cheamă Gigel Sava Care în urmă cu aproape 10 ani Și-a convins localnicii că trebuie să se acupe, apuce de sport Și nu de orice sport, ci de sportul național al românilor. Oină, având în vedere că fiecare are un ciomag acasă Feri Predescu <laughs> Sau mașină Feri Predescu, bună dimineața Ferii, bună dimineața Bună dimineața. râdeți voi, dar să știți că este tare frumoasă povestea cu Oina din comuna Horia. Da. Este, este de la altfel singura localitate din România în care funcționează numai puțin de 8 echipe de Oină. Au, campion au campionat în echipă, în comună, practic. Atât de tare iubește primarul Gigel Sava, sportul național al românilor. Clubul se numește... Uh, Spicul Goria și are, câte, okay. și, are, și are câte trei echipe De juniori, junioare Și câte o echipă de seniori Măi, și senioare da, da, Ce populație bine, e sină, în comună, oca, adică, adică foarte bine Câți oameni sunt în comună? 200. la. 200 <laughs> Toți Dar pensionarii au și ei <laughs> Oina, old boys mă rog, <laughs> Sunt, sunt nebunii după Oina Așa cum Mare, să și membru al Federației Naționale de oine Să știți Până acum echipa de oină din Horia nu a luat recunoaște domnul primar niciun titlu național, dar vice campioane au fost fetele de mai multe ori, pentru că din 2007 participă la toate competițiile din țară. Echipele sunt susținute financiar din fondurile primăriei, dar mai ales, dar mai ales, din buzunarul primarului și al câtorva sponsorii. Da, a devenit deja o tradiție că atunci când se desfășoară o competiție de oină la fete, întotdeauna la deschidere, au loc concursurile pentru obținerea miso-inită, mis așa cum spuneați și voi la introducere. Da. Uite, Rodica de 19 ani, ale 19 ani acum, din Horia a fost deja de 3 ori miso dar nu succesiv, pentru că anul trecut titlul a fost câștigat de o, feti, de o fată de la de feminină de oină din Băilești. Să știți avem, Și când participă la concurs, flutură Ciomagul așa pe podium, sau cum? Adică, ce se judecă, care sunt criteriile de, de partajare la concursul de misoinița? Păi, în primul rând, da. să fie frumoasă, în al doilea rând, să-și prezinte portul popular domnul Vlad. Da, dați seama. Câte pe da -te -te. <laughs> Fără niciun fel de Ciomag Așa, dar ce să mă, vă mai spun, competițiile de juniori, OINA, de exemplu, sunt mai ușor de organizat. E, pentru senioare sunt, este mai greu pentru că fetele sunt greu de adunat, lucrează pe, pe, de sezon pe litoral, o da. ospătare, barman și, a, de exemplu, Basilica lucrează la primăria Foria și acum vrea să devină antrenor, dar Nadia de 17 ani care lucrează la bucătărie spune că oina este viața ei. Oina fetele... este viața lor. da, și în loc, în loc de ciomac Fete... folosesc făcăleț. E, dar să știți că datorită oinei recunoști că fetele au li de a împlinit visul a, sau posibilitatea să vadă țara, iar pentru ele țara înseamnă, de exemplu, Craiova, Băilești, Mioveni, Pitești, Constanța, mă Pitești. Deci, să știți că sunt tare fericite pe chestia asta. Bravo, domnule, ne bucurăm foarte mult pentru ele, din de faptul că suntem noi așa răi, dar bravo, Vă bravo, foarte bine. Și vreți și noi niște și fotografii? A zis, Bă, vă sponsorizez, da, am o rugăminte. Vă o să vă trimit cum să nu, cu mare plăcere. Da, vrem fotografii cu miso da. pe cuvânt, să le punem noi pe site-ul Cum să nu, da. Asta îți făceam semnătură. Primarul da, a zis, domne, sponsorizez, am și eu o rugăminte. Îmi plac concursurile de mis, nu pot să mă abțin. Vreau și eu la fiecare <laughs> meci concurs de mis, că n auzi că fac concurs de mis în continuu. un port popular măi Dar, da, da. mulțumim tare mult. Mulțumim. Să Ars Roman Nu mai bine. Eu cu curios cum s-au apucat de sportul ăsta acolo. Eu cred că domni, pe năngul primarul, ne vreți să vedeți Băileștiu. Da! Ca că că domnii veneau, întârziau seara seara acasă și le au pus mâna pe ciomag în așteptarea lor. Nu, foarte mișto, bravo. E grozavă inițiativă. Felicitări primarului, domnul Cincel Sava. Bravo, felicitări. Deșteptarea cu Vlad Petreanul și George Zafiu. La Europa FM. FM, și 38 de minute. Vara asta, marea! asta facem vara, asta ocupăm Marea. Iată-ne față față cu ascultătorii Europa FM. 0372069599. Cine nu-i gata, luăm cu lopățica. lopățica. Cine și e gata, prus, sună, intră în direct. Dacă știe parola difuzată de colegii noștri ieri toată ziua, pleacă la mare... Mai mult decât are. atât, Europa Travel ne ajută să vă trimitem la mare în timpul concertelor Europa FM Live pe plajă. Gica e cu noi. Bună dimineața, Gica! Salut! G Bună dimineața! Și Sa Popescu de la Reșița. Salut. Gica Popescu Pacheboni de la Reșița! Pace pe plaja FM. <laughs> Cum ai zis? Pache pe plaza de la FM. Nu bre, nu Ce Mai pache mon. Mai zi dată parola, te rog eu frumos. po. Hai zi, parola Nu pa, po Pokémon sau, mă rog <laughs> <laughs> Nu Pokémon, hai mă puțin, să așa Nu, mai zi o dată Pokemon e pe plaja de la FM Ce la FM? Nu pot să-ți dau, îmi pare rău, dar nu pot să-ți dau, uh, să dau Nu pot să-ți dau, nu pot să-ți dau premiul Nu e întreagă Stai plaga. așa, stai așa, concentrează-te Nu? Mai luăm un ascultator. N-am cum să-i dau logică. Gică premium Pare rău Gică Mai ales că era Gică Popescu Ar fi fost de palmare să-l avem pe Gică Popescu Să sună Ilie Balaci Da Moment, o avem pe Nadia Comăneci A, cumva? Nu cred Bună Nadia Bună dimineața. Bună Bună ziua, Bună ziua. Bună Nadia, de unde ești? Din Neamț Din Neamț. Bine, ia zine tu care-i parola Pokemon pe plaja Europa FM Pokemon pe plaja Europa, așa! Europa, Europa așa! FM Nadia Mergi la mare Bravo Bravo Nadia nu mai Mulțumesc E de bine Plânge și suspină tânăra domniță Nadia nu mai plânge Nu, mai nu, nu Te bucuri, a? Ia zi, Nadia Normal Cu, da, da, da. cu cine mergi la mare? Uh, familia Cu trenul Familia. Perfect poate ne întâlnim venera viitoare dacă veniți în București întâi înainte de drum spre mare. Volum, mergem cu autocarul Ar fi împreună, bine. da? Vă așteptăm bine. Îți uh, povestesc colegii mei uh, Marcela povestește imediat ce și cum. Felicitări, bravo. Nu puteam Gică a zis Pokémon pe plaja FM. FM. Da, FM era. era... Măcar era... Europa FM dacă spuneai Jica, aveam da. și eu un caz aici de apărare, da, așa. Pokémon pe plaja Europa FM. Avem gadget news despre Pokémon, nu? Mm -hmm. Puțin mai încolo, puțin da. mai încolo. După jean Gabriel, Luca e da. nebunit după jean Gabriel, așa da, că... am zis să-i oferim șansa să asculte totul sau nimic în dimineața asta la Europa FM. 8 și 40 de minute. Nu știu cât timp a trecut, nu vreau să treacă mai mult, nu vreau coloană sonoră dacă filmul e mut. Și dacă mi-i dor dacă drumul cu pietre, o să vin până la tine, desculți, nu o să-mi pese. Și oricât și încerca, nu mă inteleg cu inima. Face cum vrea. Nu vrei, ai vrea-mă mai tare vreau mă acum, te văd că nu vrei Vreau să visăm, să iubim ca nebunii Știu cum se face, sunt unul dintre, ei Și eu cât aș încerca Nu mă înțeleg cu inima cum și 44 de minute, asta a fost Jean Gavril. Băi ne-a sunat Gica Popescu, ne-a sunat Nadia, îi așteptăm pe Hagi, Ilie Năstase, vă așteptăm în direct la Europa FM să vedem cu Pokémon. Gadgets News! La Europa FM! Si tata Puiusă! Azi <laughs> da. idei de afaceri cu Pokémon Go? Da, fraților, Că se fac bani. Se fac Conturile Pokémon da, foarte tare. Conturile Pokémon Go se pot vinde pe mii de dolari sau de lire sterline. Pentru că nu toți userii pot sau vor să umble bezmetici, kilometri întregi în zone uneori foarte periculoase ca să prindă monștri vir virtuali și ca să progreseze. Că în jocul ăsta progresezi. Trebuie să atingi da, diverse să niveluri. Și să da. în diferite locuri. Zaf, care este chiar pasionat, a ajuns la nivelul 5. Ei Hai să, să nu mai pe jos. Să nu spunem unde te-am găsit ieri. Bun. Unde mai ai găsit ieri? A, la da. Gara de Nord. Deci ieri să vă spun, ieri am băi da, este chiar addictiv, adică chiar de dependență jocul ăsta pe cuvânt. Eu, eu sunt mai mult de curiozitate așa, mai deschid, mai mai uit, mai închid, mai nu știu ce. Și ieri când am mers cu colegii să mă țin de cuvânt și să le plătești a urma cea mai bună din oraș, așa cum ne-am promis, undeva lângă Gara de Nord, am ajuns mai devreme. Și m-au sunat, a zis, noi suntem pe drum, bine Și am deschis, ce să fac acolo pe trotoar? Normal Pokemon, Am deschis cu Pokémon-ul Și erau o grămadă de ceea ce se cheamă să Adică locuri în care găsești bunătăți În jurul gării de nord credeți că am plecat în jurul gării de nord așa și pe peruane și pe să strâng bunătăți? Da. Și m-a luat, luat de... unde ești? Prin gară, frate. Și-a luat incubatoare, ouă, îmi da, da. că vă că domnul, eu așa da. la când timpul liber, mai cât un minut, două, ca să crească ouă ăla, și trebuie să facă 2 km pe jos. Da, da, da. Da, A da. făcut 180 de metri de aia, <laughs> Deci fiți atenți. Potrivit Gizmodo, care e citată de playtech.ro, unii super utilizați care au ajuns la niveluri foarte ridicate au început să și vândă conturile uhum. pe eBay. Cineva, de exemplu, vinde un super cont de Pokémon Go cu numai puțin de 1500 de dolari. Bravo. Deci 1500 de dolari are pe păi ce primești? Cont de nivel 21, Așa. tare, 160 de monede de aur, 27 de hiperpoțiuni și mai mulți arpi. Acum, rugămintea e pentru cei care nu joacă să aibă un pic de răbdare că terminăm imediat rubrica Nu schimbați, dar pentru cei care au început să joace, vă explic de ce e important asta cu Magikarp. Magicarpul este unul dintre uh, Pokémon, e un Pokémon mai rar dacă am bleg, așa. Ei nu sunt buni de mai nimic și au nevoie de 400 de bombonele ca să evolueze în următoarea fază când devin însă super Pokémonul Gyarados care probabil e cel mai puternic Pokémon din joc, care are Gherados și e practic invincibil. Asta deci e asta planul e, ZAF, Ghe deci și. găsește Magikarp și transformă-i în Gherados. <laughs> Bine, The Guardian a descoperit un utilizator care uh, a reușit să-și vândă contul pentru 7300 de lire sterline, un cont de nivelul 23. Recitația s-a încheiat, m-am dus și am verificat, deci nu mi-a venit să cred. Foarte tare. Și m-am dus pe eBay, am căutat după indicativ, l-am găsit pe tip a vândut într-adevăr cu 7300 de lire sterline, a avut 24 de oferte pentru acest C cont. Deci oamenii sunt nebuni, nebuni. Cred Ciu... că i-am dat o idee lui să vândă un cont de Pokémon de vreo 5 ori. 5 ori, da. Am mai, am mai făcut de asta. Cei care recurg la metodele astea riscă să-și pierdă însă conturile, întrucât e împotriva termenilor specificați de Niantic. Le iau sunt... Pokémon de la bicicletă. <laughs> da. Nu înțeleg. Asta e treaba. Dar oricum bine. este Bună o găseniță Pentru că cine uh, își vinde contul în felul ăsta, câștigă de două ori. Odată că a jucat jocul, până da, a ajuns la un corect. super nivel. Și a găsit și un prost care și Pș... de o grămadă de bani. Pe în sinceritatea lui Luca. Da, spune adevărul. De ce? 8,48 de minute, cam atât. Nu mai am de Pokémon. Azi ne oprim. Azi Pokémon deși am prins eu unul în studio mai devreme. Vreau să-ți facă rău să știi că nu nu avea nimic cu el. 8,48 Sunt Ștefan de la Lezele Fan Bizar și vara asta ocupăm marea. Vino cu noi, duminică 31 iulie de la ora 19.30 pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă Calm, văd umbră în balans Fac primul pas Chem sufletul la dans În mai fac un pas Dar gândul n-are glas Încă sunt tras, Încă sunt tras, în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 Sunt Lezele Fan Bizar, am ascultat Roșu Neon la Europa FM Duminica seară, duminica viitoare pe 31 iulie Cea de-a treia seară Europa FM Live pe plajă Cu Lezele Fan Bizar, cu Byron, cu Grimus Cu Robin and the Backstabbers, Zdob și Zdub și, și Vița de Vie Vă așteptăm acolo, acum vă așteptăm pentru știrile Europa FM În 8 minute la 9.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 Ciucaș îți aduce armonia din natură cu fiecare pahar de bere bună. Ascultă Europa FM, în fiecare zi nu-ți face plinul de relaxare. Prinde codul relaxant al zilei și câștigă kitul complet de relaxare, un pax de bere rece ciucași și un coș de picnic pentru patru persoane. Să înceapă relaxarea. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru cei peste 18 ani. Fie vorba între noi, când sunt constipată, mă simt umflată, greoaie, supărată și nu am chef de nimic. Ca să mă eliberez, folosesc Laxidmet. Laxidmet este o soluție orală care hidratează și înmoaie conținutul intestinal, favorizând tranzitul și intestinul meu funcționează absolut normal. Laxidmet, simte-te liberă fără constrângeri. Laxidmet este un dispozitiv medical.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 nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă. Aplică exclusiv online pentru un flexi-credit și ai dobândă variabilă de la 7,92%. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicăr. Radiator din oțel, diverse dimensiuni, top, aerisitor și sistem de prindere inclus, la doar 99,99 ,99 lei și anvelope de vară de bița 155 65 r 13 la doar 125. 9,90 lei, disponibile și în alte dimensiuni. La casă, la casă. Noi, femeile, avem picioarele frumoase, știm asta.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 Judecătorii Curții Constituționale judecă astăzi sesizarea Guvernului privind legea pensiilor speciale pentru aleși locali, pensii similare cu cele acordate parlamentarilor. Palatul Victoria afirmă că, deși legea a fost declarată neconstituțională în urma unei prime sesizări, senatorii nu au pus-o pe deplin în acord cu această decizie a CCR. În plus, Guvernul mai susține că actul normativ s-ar aplica retroactiv ceea ce încalcă legea fundamentală. Ne explică Ștefan Neunte. Curtea Constituțională dezbate pentru a doua oară proiectul de lege privind acordarea pensiilor speciale aleșilor locali după ce executivul a considerat că legea trebuie respinsă cu totul, nu doar modificată. Pentru a primi pensie, aleșii locali trebuiau să aibă minimum un mandat îndeplinit complet, iar pensiile ar fi variat între 2.000 și 5.500 de lei lunar în funcție de salariul alesului local. Curtea Constituțională a decis însă că legea nu este constituțională, pentru că este atât neclară cât și discriminatorie și nu stabilește sursele de finanțare. După ce legea s-a întors în Parlament, aleșii au decis ca banii să vină din bugetele locale. Și aceasta a doua formă a legii a fost însă contestată de către guvern. La finalul lunii iunie, premierul Dacian Cioloș a anunțat că executivul a făcut o nouă sesizare, întrucât proiectul riscă să afecteze sustenabilitatea sistemului public de pensii. Lia Olguța-Vasilescu a fost trimisă în judecată pentru o luare de mită și spălare de bani. Procurorii DNA spun că primarul Craiovei și-ar fi folosit influența ca să obțină sponsorizări pentru campania electorală din 2012. În plus, Lia Olguța-Vasilescu ar fi cerut și primit bani de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu primăria. Florentina Mihaiță. Potrivit DNA, în 2012, Lia Olguța Vasilescu și-ar fi folosit influența ca vicepreședinte al PSD Dolj pentru a obține sponsorizări de la diversi oameni de afaceri. Ar fi primit astfel de la patronul unei firme care dorea contracte cu primăria suma de 25.000 de euro pentru a acoperi o parte din costurile concertului susținut în campania electorală de Goran Bregovici. De la un alt om de afaceri, Lia Olguța Vasilescu ar fi obținut realizarea unor materiale electorale în valoare de peste 40.000 de euro. Doi ani mai târziu, pe când era deja primar, Lia Olguța Vasilescu a cerut și prim a aproape 600.000 de, de lei de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte de în derulare cu municipalitatea. Banii au fost încasați tot ca sponsorizări prin intermediul unei asociații non-profit. Ulterior, jumătate din această sumă a fost mutată din contul asociației în contul unei societăți comerciale pentru a-i se pierde urma. Fuziunea dintre UNPR și PMP va fi validată astăzi într-un congres extraordinar. Noua formațiune va avea 18 primari, 41 de consilieri județeni și al treilea grup parlamentar ca număr din Camera Deputaților, notează Mediafax. Grupul UNPR de la Senat a fost însă decimat după ce majoritatea membrilor a migrat la PSD. În urma fuziunii, noul partid se va numi tot Partidul Mișcarea Populară, va fi condus de Traian Băsescu și va păstra semnele electorale și imnul PMP. Eugen Tomac și Valeriu Steriu, fostul șef al UNEPR, vor deține funcții de președinți executivi. Un vaccin anti-Zica va fi testat pentru prima oară pe oameni, anunță cercetătorii canadieni. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o răspândire explozivă a Zica în America de Sud și de Nord, cu 3-4 milioane de cazuri anul acesta. În Brazilia au fost deja înregistrate anul trecut 1 milion și jumătate de bolnavi. Ioana Dumitrescu. Cercetători canadieni de la Universitatea Laval din Quebec au anunțat demararea în următoarele zile a testării pe oameni a unui vaccin împotriva virusului Zika, o premieră în lupta împotriva acestei epidemii. În prezent nu există niciun tratament împotriva Zika, iar testele pentru a stăvi acest virus nu au fost realizate decât pe șoareci. În afară de această universitate, alte două centre de cercetare americane din Miami și Pennsylvania vor participa la acest studiu clinic. Va fi prima echipă din lume care a trecut toate etapele regulamentare și care obține autorizația Agenției americane. Medicamentelor și a Ministerului Canadian al Sănătății pentru dezvoltarea acestui vaccin. Peste 10 grupuri farmaceutice lucrează la un vaccin antizica potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Subiectele le puteți urmări și pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Până dimineața, Ludogoreț Rasgrad s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor după ce a câștigat și manșa secunda a întâlnirii cu Mladot Spodgorica a scor 3-0. La fel ca în turcosmin Cosmin Moție a executat un penalti în prima repriză, dar de această dată a ratat. Ceilalți doi români legitimați la campioana Bulgariei, Cheșeru și Prepeliț, au intrat în repriza secundă. Ludogorec va juca în runda următoare cu partizan Belgrad. Și Ovidiu Hoban merge mai departe cu Hapoel Beer Sheva după 0-0 în deplasare la Sheriff Tiraspol și 3 la 2 în prima manșă, mijlocașul român Varata însă meciul turc Olimpia Kospireu fiindcă a a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galben în minutul 94. Adversara Astrii Giurgiu în turul 3 preliminar, FC Copenhaga a făcut scorul rundei 6-0 cu nordirlandezii de la Crusaders. Între timp adversara Stelei, Sparta Praga a jucat un amical cu Fenerbahce, Istanbul încheiat la egalitate 0-0. Săptămâna viitoare, Steaua va juca la Praga marți, iar Astra va primi miercuri vizita lui FC Copenhaga. Nebunie, nebunie! viitoare. Rămâneți cu noi, continuăm cu Radio Voting, avem o piesă pregătită, vă spunem imediat despre ce este vorba. Peste vreo jumătate de oră lansăm cea mai nouă piesă Grimus cu Alexandra Ungureanu. Grimus vin la live pe plajă în seara de duminică 31 iulie, așa că rămâneți pe aproape. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cere inima, să o mai spun o dată. Asta e țara mea, surcă e minunată. Ce ca. Doamnești și o paranteză și oricât mi-ar fi de greu Când cu de tai mă găsești mereu Îmi cere inima să o mai spună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 Voltaj, trupa Voltaj vine în prima seară pe 29 iulie, prima seară de Europa FM Live pe plajă, alături de, de Moga, Music Show, Dana, Lidia, Buble, Adi Sână, Smiley și Fly Project. 9 și 10 minute, avem o piesă de la Enrique Iglesias. Uh, o cântă de ceva vreme A ajuns și în România Inclusiv când a venit acum câteva săptămâni La uh, Romexpo Duele yeah. El Corazon se numește no, Duele El Corazon da. Cum se numește atunci? Duele El Corazon Ah, mă Cu Corazon, corazon. <laughs> Păi, da, da. Duele El Corazon. Adică, adică, Corazon Mă doare inima asta e. Duele El Corazon A, Cine cunoaște da. Da, da, da, De da. amor probabil Să spunem sau nu e. că tu ai recomandat piesa <laughs> Mă rog, mai e și un domn Vizin aici, nu știu cine e Dar îl încurcă pe vizin. Vizin? Da. Asta nu era colir? <laughs> <laughs> nu știu Bun, Știi? Deci, de ochi Duele El Corazon Corona, Corona son. Ah, Duele Carrefour carfur la tine. Da, ascultăm Corab. piesa imediat și vă așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă v a plăcut sau nu.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 Alergi fretolete la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă, principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia tratează atât cauza cât și efectul. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.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 la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Ai laptopul Plenovo la 899,90 lei și LED Full HD televizor Canon, diagonala 102 cm la 949,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună.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 Europa FM. Clap Europa if muzică. Ai ales Europa FM Îmi place muzica și emisiunile care sunt destul interesante Îmi place muzica și îmi place că sunt știri. În special știrile, muzica, de regulă ascultăm dimineața și seara când de la serviciu Eu am nevoie să mă trezească ceva dimineața Pentru că la fel mă bine dispune dimineața Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine Europa FM, 9 și 18 minute Radio Voting, sunați-ne 0372 069 Iată piesa Enrique Iglesias, Duele El Corazon Aaaa, Vezi simplu e Hai să vedem dacă vă place Sau nu piesa asta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 într Solo con un beso 0372069599 Vă așteptăm în direct pentru Radio Voting La Europa FM Ce zici, Vlad, de piesa asta? Hm. Da, că este caracteristica da. caracteristică pentru surprins. un anumit curent care face ravagi în perioada asta și mai ales vara. Te-am Și așa. cred că este o piesă care va prinde pe plaje, la piscină, da. la cocktail baruri, la treaba de asta, la A cluburi. plaja Europa FM este exact. acolo în fiecare zi. Agită lumea, Adrian, bună dimineața. An. Bună dimineața, băiat. Să de, treci. de ori, da, Bravo. te fac în ciudă lui Vlad Petreanu, <laughs> că oamenii da, domne, mă dau un vânt după el. Da. Acum, dacă zic că mă dau un vânt de, după el, votez nu? Da, da, da Deci ai un dat de la, cel puțin un da de la Adrian Maria, bună dimineața Bună, Maria Bună Un da, da. Ai zis da <laughs> Bine, merci. Deci cum a fost ăsta? Un da. da Mulțumim tare mult, Maria Ana, bună dimineața Bună dimineața Un da Ok, un da Unda. Da, avem da și de la Ana Mulțumim Alexandra, bună dimineața Bună dimineața, se așează perfect pe Zumba Da, Da. vezi, e cu Zumba, e treaba cu Zumba Florin, bună dimineața Bună dimineața, un nu Un nu Ajunge cu stilul ăsta Bine, mersi frumos Mulțumim Florin, hai să încercăm cu Nicoleta Bună dimineața Bună dimineața, fane Enrique și fan Europa FM Voi băs mult, un da pe Avem un da de la Nicoleta și mai avem o Nicoleta Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Da, eu pe 94 vă ascult. Uh, și din partea mea, un da, da, da. Bine, da, da, bine, bine. Da, da, da, da, da, Foarte multă în dimineața asta. Uf, Emilia, ești în direct, bună dimineața. Bună dimineața. Da. da, da. Este. Eugenia, bună dimineața mnase un nu. A, ok. Cuvintele nu sunt cine știe ce. Da, nu adică Dacă nu asculti și nu înțelegi cuvintele măcar, deci nu e ceva groazav. Păi și ce spune așa Bine. în câteva cuvinte? Că ea era cu altul și că știe că se gândește la el și că adică nu. Este de genul ăsta. I-a da, da, da. inima. <laughs> de asta din viață, zic. Da, aiura Aiura <laughs> Mulțumim Eugenia, mulțumim tare mult Valeria, bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Bună mare da Bună, bună diminea. Diminea. mulțumim tare mult Sără. Ionuț, binevenit Salut deci... E ca lumea melodia E ca lumea, auzi Ionuț Deci e, e bine frate, e... E conduce bine. zdravân până, Emilia, acum este... până acum e 9 la 2 Bună Emilia Emilia Iuhu. Nu e Emilia, stai așa iana, Ana, Ah, A, A, bună, bună băieți Bună, bună uh, O zi bună vă doresc da. La ce tare mult auzi. Melodia e frumoasă, e de vară, e plăcută mm -hmm. Ce să vă zic? Unda. da tare mult, Mulțumim. Ana Ești cu indulgență Vine și Emilia Bună dimineața Bonjour. Bună dimineața Bună Bună dimineața! Deci Vlad, Luca, George, vă iubesc! Eu nu păiesc, vă iubesc! Să rămână! Uh, dar pe Aha, el uh, ador! Uh. Îl Aha. De Deci să <laughs> înțelegem că e un da cum ar veni, nu? Da, e cu, cu fericități! Bine! O avem și pe Marilena, bună dimineața! Bun. Bună dimineața, Marilena! Uh, sunt în Brăila Suntem un grup de fete de la Vraicov din Brăila Care vă ascultăm Mulțumim! Și ne, bucurăm <laughs> și ne bucurăm foarte mult Că ne faceți diminețile doar până la ora 10 Foarte, foarte frumoase Mulțumim mult, Marilena. Zile <laughs> da. de vot, de, de piesă da. oh, oh, Bineînțeles, dar da, în ciuda lui Vlad. Evident, nu e adevărat, nu e adevărat. Marilena bine. și prietenle ei, colegile din Brăila, mai avem o Marilena, bună dimineața! Yeah. Bună dimineața! Ah. Un mare da pentru Enrique. Un mare dat da pentru Enrique. hai bine. să vorbim și cu Valeriu, bună dimineața! Bună să vă fie inima precum graiul de dimineață! Sărbănușițele, șefu. Ia zi! Uh, ușară, un șpiț de vară un Da, ca și melodia de ierea Lu Dan Bisman Dar am și o rugăminte dacă se poate Lăsați-o mai ușor cu Ce are ea și n alții Și așa că îmi vine să-mi tai venele Hai mă, Valeriu, știi ce piesă urmează? Nu mă urmă, te rog Hai, te rog, eu frumos Poți să mai, <fie> <fie> încă o dată ce deci asta urmează, chiar asta urmează Îți da. mulțumim, Vărții mult, Valeriu Bine. Cât e scorul? 14 la 2 14 la 2 Arun, Pentru Enrique E pe da. Pentru Ei, Cred că o să mai ascultăm Enrique vara asta Că nu cred. asta e vara și în soare bun. 9 Și 27 ascultați Europa FM Avem Delia Ce are ea Pentru Valeriu <laughs> În mod special Îți mulțumim tare mult Valeriu Pentru că asculti Europa FM După Delia Avem piesă nouă De la Grimus Ne întâlnim Cu unul din membrii trupei Peste câteva minute Grimus cântă cu Alexandra Ungureanu Culoare se numește piesa Abia aștept să o ascultăm împreună Holuri și culoare. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa TV. Delia 9 și 31 de minute, știți bine că Delia vine la Live pe Plajă cu Proconsul, cu Antonia, cu Vanc, Carla's Dreams, și Andra în seara de sâmbătă pe 30 iulie. Duminica viitoare, însă, avem o seara absolut specială. Eu nu aștept seara Colezele Fan Bizar cu Byron, cu Robin and the Becksters, dob și si, s și uite cu atacam emoții, Vița de Vie și Grimus. Vali Rauca, chitaristul trupei Grimus, e cu noi în direct, acum prin telefon. Bună dimineața, Vali! Bine v-am găsit, salut! Bine ai venit la Europa FM! Lumea ar trebui să vă știe de la tot de festivalul la care participați și nu puține și nu puțin importante. Sau uh, ar putea să vă identifice acum cu cei care au cântat alături de Queen uh, la București, în piața Constituției? Da, am cântat anul ăsta alături de Queen și am mai cântat alături de multe trupe mari. The Chili Peppers, Flasibo, Proxet... E o grămadă. E Zivlad, știi pe ăia? Rock set. Da, sunt Vali să știi că noi facem rock. De cât ori vrem să difuzăm rock la radio? Difuzăm rock set. Rock set. Cine ne descurcăm. Da, eu am o curiositate. Cum e să urci pe aceeași scenă cu trupa queen? Serios, acum. Mie mi se pare. Cred că în primele 30 de secunde sunt emoții mari, după care îți dai de treabă, pentru că publicul te așteaptă să vadă ce ce poți și cumva din adrenalină trebuie să te hrănești. Și e un sentiment foarte, foarte frumos. Am văzut un status pe Facebook în perioada, chiar în ziua concertului. Haideți mai repede la concertul Queen, că încep Grimus ah, și nu vreau să-i pierdem, știi? Foarte tare, ce mișto. <laughs> mi s-a părut foarte, foarte, foarte tare. Vali, uh, aveți o piesă nouă, interpretată cu Alexandra Ungureanu. Da, piesa se numește Culoare mm -hmm. și, nu știu, vocea... Alexandrei s-a pretat foarte bine aceste piese, deoarece este o piesă mai specială cumva, în sensul în care e despre cea întâlnire cu cineva special pe care fiecare dintre noi avem odată. Și ea a acceptat foarte bucuroasă, nu știam că există o simpatie reciprocă, a și piesa asta și ne bucurăm că o difuzați voi. Schimbă cu ceva ce faceți voi de obicei, așa? Ce cântați voi de obicei apariția Alexandrei Ungureanu? Păi, noi am colaborat cu foarte multe persoane, voci. din, foarte multe voci din rocul autohton și din alte stiluri. Ne încercăm tot timpul lucruri noi, iar experimentul acesta chiar a venit într-un moment în care urmează și live pe plajă și urmează în continuare multe zile de vară minunate, iar... Totul trebuie să fie mai culoare de acum încolo. Live pe plajă, cu lezele fan bizar, cu Byron, cu Robin and the Backstabbers, Zdob și Zdub, Vița de Vie și Grimus. Abia aștept să vă văd pe scenă la mare, pe 31 iulie. Vali, hai să ascultăm piesa atunci, să află toată Sigur. lumea despre ce e vorba. Îi faceți și vreun clip? Da, urmează și un clip. Acum se găsește... De îndată ce va fi difuzată, va apărea și pe Facebook-ul trupei, link de YouTube, unde va fi un video... Foarte interesant făcut de Sebi, colaboratorul nostru. Uh -huh. Iar în viitor, că tu faci și un clip. da. Foarte frumos, hai să o ascultăm. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! Nu, mai bine, chitaristul trupei Grimus a fost în direc cu noi în deșteptarea culoare, e o premieră la Europa FM, Grimus cu Alexandra Ungureanu, hai să ascultăm piesa asta, dați radioul mai tare că se poate în dimineața asta, uite așa ne pregătim ușor-ușor de Europa FM live pe plajă, trei seri pe 29, 30 și 31 iulie. Astutu. La Europa FM, așa, dar am ascultat în premieră Grimus cu Alexandra Ungureanu o culoare. Dacă vreți să reauziți piesa, trupa Grimus vă așteaptă pe pagina, nu pot să zic personală, pagina trupei de Facebook. Mm -hmm. 9 și 39 de minute. Știrea, bravo, a zilei. Astăzi câteva cuvinte despre o inițiativă care ne place foarte mult și în care ne punem speranțe. La tre vorbind... O materie care ar urma să invețe pe elevi să fie cinstiți. Asta în cazul în care n-au învățat în cei șapte ani de acasă. Dar e o problemă importantă, pentru că etica nu se mai predă genul acesta de etică. Nu există Dar un discurs naștem, etic public. Nu ne naștem cinstiți. Eu cred că deprindem asta cu furtun. Ușor, ușor, ne... trecăm prin viață. Ce întrebări filosofice. Cred că ne naștem cinstiți, da. da. Avem gând <laughs> de discuții așa de tine. Ne strică prezentul după aia. <laughs> Bine, deci în programa clasei a 11 -a va intra o nouă materie, Educația juridică. Asta așa. prevede un proiect, proiectul noi, Strategii Naționale Anticorupției, care a fost lansată ieri la Palatul Victoria, nu știm deocamdată cât ești pagă pentru contractul de tipărire a manualelor de educație juridică, dar probabil că vom afla cu ajutorul doamnei Cioveși. Da. Premierul în Ancelos crede că românii sunt cinstiți, vezi zaf, sunteți doi deja, iar corupția poate fi prevenită prin educație. Detaliile juridice ale infracțiunilor legate de corupție nu prea sunt cunoscute, însă afirmă oficialii. De exemplu, la întrebarea, știți, domnul Luca, diferența dintre folos necuvenit și mită? Da. Ia zi. Folos necuvenit, e, adică mi-am însușit ceva fără să fiu mituit. <laughs> deci asta când folosește explicația într-o definiție oară... incluzând cuvântul care trebuie definit este cel mai tare. Da, așa da, încercam da, da. și eu la matematică pe vremuri. Nu, principala diferență e așa, că mita se dă în avans ca funcționarul să facă da. sau să nu facă ceea ce are de făcut, în timp ce foloasele necuvenite sunt date după ce funcționarul, să zicem, și-a făcut treaba în mod corect. Gen ciubuc. Premiere, cum ar zice domnul Gigi Becali. Da. Ăla <laughs> e un folos necuvenit. Guvernul crede că lupta împotriva corupției va fi mai eficientă dacă românii vor învăța încă din școală despre corupție. De asta și ideea introducerii unei materii de educație juridică la școală, premierul celor și a spus așa și citez, e citat de Pro ProTV, pornesc de la premisa și de la convingerea mea personală că românii sunt de bună credință cu toții în esența lor și că noi ca popor suntem de bună credință și că integritatea se poate învăța, iar prevenția și educația anticorupție sunt esența acestei strategii. Bravo, felicitări, ținem pumnii, să fim cinstiți și lucrurile vor fi mai bune pentru toți Deci cum va fi? Educație juridică? Da Mamă, m-aș apuca din nou de școală, nu știu ce Sunt convins De-abia știți Salut, sunt Cornel Ilie, iar vara asta ocupăm Marea cu cea mai bună muzică live Vină cu trupa Vang, sâmbătă pe 30 iulie de la ora 19.30 pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM, live pe plajă Mă iubesc pân' la ce și înapoi Două mai târziu Nu putem să zbor sau să mai fi Poza ta la minut O scrisoare și atât Nimic mai mult Scria negru pe alb Adios și Dacă i durerea... că I'm Marea. Te aștept pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM Live pe plajă. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Maramu. Maramu la Live pe plajă. Mara, marabu. Mara no, Marabu, așa. <laughs> 9 și 4, 5. La alt altfel. Da. da. Am rug... Am vrem să rugăm polițiștii să nu mai semene cu striperii. Acolo, se poate ce? pentru că se produc o serie de confuzii. În Germania, doi polițiști care au răspuns la o plângere legată de o petrecere s au fost întâmpinați călduros de circa 10 femei aflate la universare care au crezut că aceștia sunt striperi. Și unde le-au pus și paga? Închilos. <ră> <ră> da. Deci, întâmplarea s-a petrecut în orașul Bendorf. Iar petrecerea era dedicată aniversării de 50 de ani a uneia dintre femei Um, cineva s-a plâns, a venit poliția, s-a deschis ușa și fetele Ia, yeah, Au venit striperii! dai seama ce era acolo Brățiuer Polițiștii citez au încercat de mai multe ori să le convingă pe femei că ei nu sunt striperi, ci oameni ai legii Însă au fost copleșiți cu pupicuri, îmbrățișări, fotografiați A precizat luni poliția într-o declarație citată de Mediafax și de hot news Polițiștii în cele din urmă La un moment dat au fost nevoiți să ceară numărul de telefon Al sărbătoritei Aha. Ceea ce a sporit la culme amuzamentul invitatelor Să încă le-a plăcut da Mai venim Ia, Ia, zi, dă De bro... și mie numărul de telefon să știm unde să ne da. venim Ia-uzi, Bruhilde, ești norocoasă da. În cele din urmă Femeile au remarcat mașina poliției Și-au și dat seama de confuzie Și de asta s-a întâmplat în Germania Adică în Germania. Ce să mai zici da. de cazul... da, ce să mai zici de cazul nostru de la Brașov, pentru că această întâmplare mi-a adus aminte de cazul ăla de la Brașov din primăvară, pe 8 martie când mama unui presupus traficant de droguri așa, așa, așa, așa, așa, A crezut că a primit un cadou. Din Brașov, da, vizitată de mascați, a crezut <laughs> că aceștia sunt striperi <laughs> și că fiul ei a făcut o surpriză de ziua mamei, da, așa da, cum da, îi da. promisese și i-a trimis striperi deghizați în mascați, au, zis, au și reținut-o, dacă mă Da, au reținut-o da. și pe ea și pe doi și pe fiu și pe încă un student pentru cultură și trafic și de droguri de risc. Da, deschis ea, ușa, culcat. <laughs> și astea culcat fetelor te spune. <laughs> Culcate, nu culcat, disțetarea. Vlad și George Zafiu la Europa FM.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 siti la Europa FM 9 și 51 de minute În miercuri azi uh, da, da. Avem joi, vineri și după aia mergem să la da. Săptămâna viitoare Dacă, nu știu, sunteți în concediu Sau dacă aveți câteva zile libere Sau pur și simplu dacă Vă e drag de pe Europa FM Ca să nu zic de noi Vă așteptăm pe plaja dintre Venus și Saturn Deșteptarea de la mare Ocupăm Marea săptămâna viitoare În fiecare dimineață de la 7 Va fi o reală plăcere da. Veniți acolo la noi la studiu, avem surprize da. Glume, Premi. jocuri, premii Vine și Teddy, Teddy este idolul copiilor În perioada da. asta Confirm. La mare Practic dacă aveți uh, pici, pitici E la concurență cu Gaști Azurli. El și Zurli. Bate pe Azurli. E foarte bun la jocuri de astea. Cu Teddy vă în fiecare zi, de luni până vinez de la 1 sfert, în direct la Europa FM, sau în weekend, sâmbătă și duminică de la ora 11. Dar în rest e cam toată ziua pe plajă. Să aveți o zi frumoasă, Ciprian Dinu ne aduce nu Pokémon, ci Europa Express. Pe mâine dimineață. Ciao. Toate bun.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 Conectează-te la săptămâna smart reduceri de până la 40% În magazinele Flanco și pe flanco.ro Până pe 24 iulie Alege iPhone 6s 16GB Cu cameră de 12 megapixeli La 3.99,99 lei În 30 de rate Fără dobândă prin credit STLM. De acum ne poți suna la orice oră La suport clienți chiar și în weekend Flanco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 Și premiile acum! Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de veri direct sub capac sau cheiță și 1000 de euro zilnic. Căci pun de evoie bună, și premiile se adună. Detalii pe beretimișorana.ru pentru cei peste 18 ani. Și să pornească din prima fie vara fie iarnă. Crede în tehnologie. Bateriile Macht Robot Power Bunătățile pentru toată familia îți aduc plusuri pentru cei mici. Activia iaurt de băut, 320 de gram la doar 2,50 lei, și Sensodain, 2 ori 100 ml la doar 22,99 lei, îți aduc săptămâna asta extra puncte bonus. Strângele și vino la penny sau XXL să-ți iei plușurile Vita Force. Oferte valabilă în perioada 20-26 iulie în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!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 ne-ți aducem Ai răcit, ai își gripat, Parasinus ți Acesta este un medicament Citit cu atenție prospectul Hei, parcă ziceau la Meteo că n-o să Ha, ha, da, știu, trebuia să repari instalația Acum lasă gluma și acoperă mobila Și televizorul Nu-i nevoie, știi când ziceai că vrei pești? Acum îi putem ține în noptieră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 La Carrefour ai prețuri mici chiar și în vacanță. Până pe 20 iulie ai struguri albi la 6,99 lei kilogramul, ulei de floarea soarelui Unira, un litru la 3,68 lei, hârtie copiatora 4, 500 de coli la 10,19 lei și detergent automat capsule Ariel Pods, 42 de bucăți la 38,90 lei. Carrefour, pentru o viață mai bună.